Робити погоду в родині. От дитя славне, і старається. Маргарита Сергіївна, дружина якогось там далекого родича Сегізмуна, і за сумісництвом доволі впливового колекціонера. Звісно, останнє було вирішальним, випадкові люди в список друзів та гостей ніколи не потрапляли, розпливлася в манірній посмісі. Пані тішилася з того що має щось таке, чого явно бракує брехам, бо за маскою так званої вимученої дружби досить добре призирала заздрість товариства до так званої досконалості брехів. І на, маєш таке щастя, у найдосконаліших найнедосконаліша невістка. Оксана сиділа за столом з краєчку, Майже біля дверей, тому що в сусідній кімнаті спала Мар'янка і мала от-от прокинутися. Оксана ту розмову слухала, наче через пелену власного налаштування на дитячий сон, і ще тому, що пообіцяла чоловікові бути сьогодні слухняною. Маргарита Сергіївна, гордо випнувши передню губу, зачала хвалитися перед гостями, Невісткою. Пані мала доволі дебелі розміри і була вбрана в трохи затісний для її фігури та, напевно, дуже дорогий атласний фіолетовий костюм і обвішена, як новорічна ялинка, блискучими, безперечно, антикварними цицьками. Вона невимовно тішилася, що може врешті стати об'єктом уваги шановного товариства. «То таки золота дитинка, правду?» – кажете, Іриночко. «Як і моя донечка Віолеточка, що не вісточка, що доня золота». «І все генне, походження. Ви знаєте, владиці, раєли блискучу кар'єру. Вона, моє сонечко, закінчила з відзнакою «Міжнародні відносини в Московському університеті». «А це я вам скажу, о але заради Аскольдика, мого світоча, кинула навіть мріяти про всякі там бздури. Чоловік та родинний затишок – найважливіше для дружини. І хочу вам, мої любі подруги, повідомити, ми чекаємо первісточка, і я через шість місяців стану бабусею. Ви така щаслива, Маргариточко, як я вам заздрю. І невісточку найкращу собі знайшли, і скоро станете бабусею. Ірина співала соловієм, наче й забула, що за столом поруч сидить її невістка, а в сусідній кімнаті спить рідна онука. Що це усе вона вже має, однак воно здавалося їй якимсь ущербним, тому що невістка... Донька звичайних батьків, а Маргаритина – племінниця самого Горбачова, матір її онуки, невихована селючка, а у Маргарити, то вже напевно, народиться повноцінний внук, а не якесь там дівчисько з дурнуватим іменем Мар'яна. Бо як нащастить, то вже в усьому. Ой, то чиста правда, Іренечко, голубенько, чиста правда. Але ж на всіх золота не вистачить. Інколи, як каже мій коханий чоловік, слід вдовольнятися тим, що на стіл Господь посилає. Треба нести свій хрест, голубенько, і будемо сподіватись на краще. І враз всі п'ять пар очей вп'ялися в Оксан. Той хрест, що згідно з логікою перемовників, Несла Ірена, сидів перед ними. Дівчина відчула, що з нею щось відбувається. Так, звісно, вона мала б почервоніти, знітитися від сорому, певно, провалитися крізь землю, принаймні, розчинитися у повітрі, але вона відчувала геть інше. Холод гидкими щупальцями міцно тримав Її за руки, а всередині повільно закипала шела на людь до цих людей, які присвоїли собі право судити і обмовляти, бо вважають себе центром Всесвіту. Ні, вона не буде тут щиняти галасу. Напевно, на це і розраховувала свекруха. Вона дотримує слово, яке дала чоловікові, бути стримано слухняною. Супротивника легко здолати його ж зброєю. Оксана спокійно підвелася за стіл. О, тільки Всевишній знає, скільки це їй коштувало. Але воно було того варте. Вочазу раз замехтіло, чи то відрізнобардя прекрасна тіла гостей, які зумисно повішувалися ними, щоб подражнити одна одну, чи відчойно почотом. Чемно припасувавши одобличчя, зухвалу посмішку, Оксана обвела своїми зеленими очима гуртишки захмелілих і від того ще більше зарозумілих жіночок, які вважали себе у порівнянні з нею богинями. Оксана зговорила тихим, спокійним голосом, але попри це всі гості уважно її слухали, і навіть перестали брязкати терелями та келихами. Один східний мудрець дуже любив усамітнюватися, плаваючи на човні. Коли надходив вечір, він брав свого скромного човника, випливав на середину озера і, заплющивши очі, пронав у світ власних думок, марень, де йому було і затишно, і світло. Якось порожній човен, пропливаючи поруч, вдарився об човен мудреця. Мудрець розплющив очі.